Matukio makubwa katika utawala wa Mobutu. Zaidi ya kuwa msomi na Mkristo aliyesoma na kukulia huko, akaona taifa limemezwa na tamaduni na taratibu za wageni. Hivyo akaamua anza kitu alikiita mwendelezo wa jadi ya Mwafrika au uasilia. Tarehe moja mwezi wa 6 mwaka saba aliamua kubadilisha majina kadhaa ya Miji ya Kongo ambapo mji wa Leopoldville akaamua kuita kinsasha Wakati mji wa Elizabeth Vile akaamua kuita Lubumbashi na mji wa Stanley Vi Kisangani. Oktoba 11 hadibadili jina la nchi ya Kongo na kuwaja Mahuri ya Zaire. Watu walishauriwa kuacha majina yao Kikristo na majina yiyotambuliwa yalikuwa ni majina ya jadi tu. Viongozi wa dini walipewa onyokali sana kwa kuwa atakaimbatiza mtoto mzaire Wajina au majina ya Kikristo atafungwa jela na adhabu yake itakuwa ni miaka mitano Haikuishia hapo Akaenda mpaka kwenye mavazi ambazo suti za maharibi na kwa nyingine marufuku na wanaume walilazimishwa kuvaa style ya suti za Mao iliyokuwa koti fupi mpaka juu kidogo ya magoti lenye mikono mifupi lilojulikana kama abscot. Kifupi cha abscot ilikuwa ni abas le costume down with suit Mnamo mwaka bili. Mubutu alibadilisha majina yake mwenyewe na kujinza Mubutu Sese Seko mkukubendu wazabanga. wa Zabanga ikimaanisha shujaa shujaa Mchindi ambayo kwa ujasiri na atakubali kushindwa atashinda na kushinda na kuacha moto nyuma yake Akabadilisha pia staili yake ya mavazi akawa ni mwendo wa abacodes. miwani ya frame nzito Bimbo ya kutembelea na kufia yenye ya Chui. Mobutu aliendmbali na kuonyesha utawala wake wa mabavu kwa vitendo. Vifuatavyo ni visa vya watu kunyongwa mpaka kufa, kwa mfano. Wengi walinyongwa mbele ya umati wa watu akiwemo aliyekuwa Waziri Mkuu Evers Tiimba, ambaye pamoja na mawaziri wengine watatu Jerome Anani aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi Emmanuel Bamba kuwa Waziri wa Feha na Alexander Mahamba alikuwa waziri wanishati na Madini. Wote hawa kwa pamoja waliokumiwa adhabu ya kunyongwa mpaka kufa mnamo mwaka 1966. Kosa kubwa la madhiri hawa lililopelekea wao kunyongwa ni pamoja na kuwa na mawasiliano ya karibu na Colonel Alphonse Bangala na meja Pierre Elfomi ambao walikuwa ni wapinzani wakuu wa utawala wa Mobutu na walikuwa na mipango ya kutaka ipindua serikali hiyo. Unyongaji wa mawaziri hawa ilifanyika hadharani na zaidi ya watu Elf Tano Tukio Hilo. Kuna soga moja ya kweli ya mpenzani wa Mobutu iliyotokea mnamo mwaka Elf 1968. Na soga hii inamuhusu Pierre Mulele aliawaiikuwa waziri wa elimu nyakati na kipindi cha Patrice Lumumba, yani mwaka Elf kabla baraza la Lumumba, Halijasambaratika na baadae kuja kuwa mmoja wa viongozi wakubwa wa upinzani walioupinga serikali ya Mobutu baada ya kuingia madarakani kutokana na hali ya upinzani kuwa ngumu ukiifanya ya Kongo. Alikimbilia nchi ya jirani kujihifadhi huko. Hata hivyo walishawishiwa na serikali ya Mobutu kurudi Kongo kutoka ukimbizini Brazzaville kwa ahadi na mategemeo kuwa atakuwa na kinga kwani anaheshima kubwa na kuwa mtu aliyewahi kuwa mwanasiasa mzuri ama waziri kabisa. Na hivyo hatopewa azabu yote kutokana na ushawshi huo akajikuta anarejea lakini aliporejea aka na wanajeshi wa mobu. Kilichofuatia ni mates makubwa na mazito mpaka umautu ulipomkuta. Inasemekana hata kifo cha mke wake wa kwanza aliyefahamika kama Marie Antonnie Mbutu kile huko nchini Sitland mnamo mwaka 1977 kilisababishwa na kipigo alichompatia wakati nchini Kongo kutokana na mtafaruko wao mdogo uliojitokeza ambaone ni wa kawaida tu katika ndoa yote zaidi ya kuwa katili mabutu na serikali yake walifahamika kwa ufujaji mkubwa wa pesa na huko nchini wa Kongo wakiwa na maisha magumu sana mfano tukio ambalo halitokuja kusahulika katika ulimwengu wa nondi, Pale moku tu alipoamua fanya mchakato ilipambano la mabingwa wakubwa wawili wandoni duniani kuja kuzichapa ndani ya ardhi ya Kongo. Hii ilikuwa ni mwaka 1974 ambapo Muhammad Ali alipigana na mwana masumbi mahiri wa enzi hizo maarufu kama Big Joe au aliyefahamika kwa jina la George Foreman kutoka nchini Marekani. Promota wa pambano hili wana Don King. Alihitaji pesa nyingi kama dola za kimarekani milioni tano na mubutu akitaka kuonyesha ulimwengu kwamba anaweza na hana umaskini huo. Akalipa pesa zile pasi wasiwasi, wasi. Ambapo pambano hilo liliitwa rumbo inze nani Na ni moja kati ya mapambano yaliyowahi kutazamwa zaidi duniani. Kwani lilitazamwa na watu wengi zaidi ya bilioni moja duniani kote. Tukio jingine la ufujaji wa pesa za wazi katika harusi ya binti yake aliyeitwa Yaki Mobutu. Aliyefunga ndoa na Mbelgiji aitwaye Pierre Jensen. Mkuwa wa Mobutu Pierre Jensen alimwoa binti yake Yaki Mobutu. Anasema Mobutu hakujali harama ya zawadi zilizotolewa na marafiki zake na watu wake wa karibu. Wakati wa ndoa yao Jensen anasema katika kitabu chake Bendi tatu zilitumbuiza na keki ya harusi pamoja na mapambo Vili zaidi ya dola elfu kwa wakati huo Ikumbukwe hivi leo Dola elfu ni zaidi ya milioni miya mojita ki Tanzania Biharusi yaki alivaa gauni la dola elfu sabini Na mapambo mengine kama mkufu na hereni ya dola milioni tatu Jensen anasema Siku ya kawaida ya mobutu aliambatana na vyakula mivinyo ya harama iliyoletwa kutoka Ufaransa na nchi nyingine Mwisho kabisa ni ujenzi wa mji wa Badolet Hiki kilikuwa ni kijiji kama sio mji mdogo mbali kidogo na jiji la Kinsasha Hili ni eneo ambalo mabutu na mababu zake wanatokea Na katika kuwekeza nyumbani akaamua kujenga kiwanja cha ndege ili iwe kwake wake kwenda Ufaransa na kurudi ajisikie Zaidi akajenga jumba la kifahari Likiwa na kila aina ya nakshi na mapambo ya harama Kukiwa na swimming pool kubwa la kugelea na la kisasa Na ujenzi wa nyumba hii ulitumia zaidi ya euro milioni miya Ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi milioni kwa fedha kwafeza Tanzania leo Pia katika hujiparaha, mobutu alikuwa anafanya safari ake jisikia Haso kutembelea Disney World yeye na wake zake Na kila mara safari zake ziliusisha watu zaidi ya mia moja Alikuwa anatembea na pesa, dola za kimarikani, cash kwenye mabegi Ambayo wafuasi wake walikuwa wakitembea nazo Na hiyo ni simulizi ya tatu ya maisha mubutu zeseseko. seko Mina hitua George Merambo, utanipata katika Instagram pamoja na Facebook